onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikoje. je. Neka je salavati i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga dosjedno slijede do sudnjega dana.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 obhođenje. U ovim našim emisijama, Allahom dozvolom kroz Kur'an i sunnet Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. govore islamskih učenjaka, govorimo kako se obhoditi s raznim kategorijama ljudi s kojima se često susrećemo u ovom životu na Dunjaluku. Konkretno u zadnjim emisijama govorimo kako se obhoditi prema islamskom znanju i njegovim nosiocima, odnosno učenim ljudima, onima koji su učeni iz dini islama, koji nose sa sobom islamsko znanje. Da bismo znali na ispravan način, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se obhodimo prema učenim ljudima, svakako prije svega moramo se upoznati S vrijednošću onoga što oni imaju pri sebi. S vrijednošću vjere, dini, islama, odnosno znanja o islamu kojeg učeni ljudi imaju pri sebi. I kako, na koji način to znanje se traži. Kako, na koji način ti učeni ljudi su tražili to znanje, za čim su sve posezali, koliko su ostavljali svoga vremena, ostavljali svoga zdravlja, ostavljali svoga imetka da bi stekli znanje, da bismo na isprava način se obhodili prema njima, lijepo je, zgodno je da se upoznamo sa svim tim. Pa u našoj zadnjoj emisiji govorili smo o iskrenosti u traženju zdanja. Dakle, islamsko znanje. Znanje iz dini Islama nije tako lahko postići, jer islamsko znanje je poseban ibadet, posebno vrijedno djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I mogli smo da čujemo nešto od kuranskih ajeta, Hadisa Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellema igovora islamskih učenjaka o vrijednosti o veličini o važnosti islamskog znanja. Pa kaže Imam Ahmed rahimehullahutaala el ilm la ya'tiluhu Znanju ništa nije ravno od dobrovolnih ibadeta. Dakle nakon obaveznih ibadeta, nakon obaveznog namaza, obaveznog posta i ostalih ibadeta koje nam je Allah jalla stavio obavezu, učinio ih obaveznim, propisao nam strogo da ih izvršavamo. Nakon svega toga traženje islamskog znanja je najbolje dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah djela vala učene ljude uzdiže kod sebe na posebne stepene. Allah subhanahu wa ta'ala daje im poseban strah od njega uzvišenom. Allah djela vala jasno pravi razliku između njih, onih koji imaju islamsko znanje i onih koji nemaju. Allah subhanahu wa ta'ala, naređuje svome ambasadoru Muhammedu sallallahu alejhi ve da traži od njega Allaha dželle vala povećanje samo jedne blagodati da mu da još više i više tu blagodat a ona je islamsko znanje a ona je islamsko znanje Sveto govori o veličini vrijednosti znanja. Zato, dakle, to islamsko znanje ne može svako postići. Kako kaže Abdullah ibn al-Mubarak, rahimehullahu te'ala, tražili smo znanje radi dunjalučkih ciljeva, pa je ono odbilo osim da se traži radi Allaha dželavala. Mi smo namjeravali da tim znanjem dođemo do nekog dunjalučkog cilja. Međutim, to znanje odbilo da se postigne osim ciljem približavanja Allahu dželvala, osim ciljem zadobivanja blizine Allaha subhanahu wa ta'ala, zadobivanja Allahog dželvala zadovoljstva njegovog lica i nagrade od njega subhanahu wa ta'ala. Dakle, zbog toga islamsko znanje ne može se tako tako lahko postići. Da bi se islamsko znanje na ispravan način sticalo, da bi se postiglo i da bi se u njemu imalo bi reketa moramo posegnuti za određenim putevima, načinima, metodama traženja islamskog znanja. Odnosno, moramo da kod sebe imamo određene adabe, lijepe postupke prilikom traženja znanja, da bi smo to znanje postigli i da bi to znanje kod nas bilo beričetno. U našoj prethodnoj emisiji spomenuli smo tri adaba tri lijepa postupka, odnosno ne samo lijepa, već obavezna. Onaj koji ne bude islamsko znanje tražio na takav način, teško da će ga i postići, ako ga i postigne, ako nešto nauči, neće ostati dugo pri njemu. Osnova je da se islamsko znanje, da se znanje o dini islamu traži pred učenim ljudima, da se uči od učenih ljudi. Da se ne upušta čovjek sam u iščitavanje knjiga i zaključivanje kako on želi, kako on hoće, kako se njemu prohtije. Da čita Allah u subhanahu ta'la knjigu Kur'an i da je on razumijeva kako on hoće, jeste. Većina kur'anskih ajeta jasna je i Kur'an je cijeli objavljen da se o njemu debberaju debbiru, da se o njemu razmišlja Kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zašto oni ne razmišljaju u Kur'anu? Razmišljanje u Kur'anu je jedno, a tumačenje kur'anskih ajeta, pogotovo ajeta koji u sebi nose propise, u kojima se nešto propisuje, nešto zabranjuje i sl. To ne može svako. To mogu učeni ljudi. Zato je na nama da odlazimo kod učenih ljudi da tražimo kod njih znanje. Pa smo spomenuli o tih lijepih postupaka, odnosno obaveznih postupaka prilikom traženja znanja, jeste da budemo mirni na skupu gdje se govori o lohoj vjeri. Da se skoncentrišemo na predavača, da ga gledamo, posmatramo, da se smirimo na svome mjestu. Jer iskrenost u traženju znanja jeste otklanjanje neznanja od sebe. Kako da otklonimo neznanje od sebe? Kako da se podučimo? kako da naučimo ono što nam se govori ako ćemo najmanje vremena posvetiti predavaču. Ako ćemo se okretati na svome mjestu, gledati u nešto ili nekoga drugog i sl. Zato dakle od nas se traži da mirno sjedimo na skupu gdje se govori Allahove vjeri. Zatim ne samo da mirno sjedimo, već da posmatrajući predavača i slušajući predavača razmišljamo onome što nam govori. Jer onaj koji bude samo mirno sjedio, a razmišlja o u desetom, taj zasigurno malo će se okoristiti ili nimalo od onoga što mu se govori. Ako ne bude doista i svojom unutrašnjošću skoncentrisan na govor koji mu se izlaže, o čemu mu se govori, teško da će šta, jeli, naučiti i zapamtiti od onoga što mu se govori. Zatim, u toku izlaganja, u toku govora, o Allahovoj vjeri, ukoliko nam nešto bude nejasno, obavezno moramo pitati Ne odlaziti sa skupa s tim nejasnoćama. Kasnije možda mi ih razumijevati kako mi hoćemo i slično. Davati odgovore, dolaziti do odgovora kako se nama prohtije ili slično, ne. Već dakle, ono što nam bude nejasno, obavezno moramo upitati dotično koji nam je izlagao određeni govor o Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. I dakle, kod ovog, pokazatelja naše iskrenosti, odnosno lijepog postupka prilikom traženja znanja, stali smo u prošloj emisiji. Zastali smo u prošloj emisiji. Počesto, mnogi koji slušaju, bude im nešto odgovora nejasno, međutim ne pitaju. Zbog čega? Neki ne pitaju zato što ih mnogo to i ne interesuje. Nisu osnovi došli da traže znanje. U osnovi ne žele da se poduče nekom propisu iz Allahove vjere. Dok drugi stide se da pitaju. Ne postavljaju pitanje i stida. Strah ih je, stidih je da ih neko od prisutnih također na skupu neće izmijati kada postave pitanje. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, u Allahove subhanahu wa ta ta'ala vjeri Ono što ne znamo, ne smijemo se stiditi da pitamo. Nema stida kod traženja znanja. Moramo pitati jer je ovo znanje vjera. A od naše vjere ovisi naše mjeso, naša krv. Odnosno šta će sutra biti s nama na ahiretu? Kakvu vjeru budemo ispovjedali? Koliko se vjere budemo držali? Kakvu vjeru budemo praktikovali? Koliko budemo iskreni u tome, koliko vjeru budemo praktikovali kako ju je praktikovao Allah, oposlanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, od toga sutra ovisi naš konačni ishod na drugom svijetu, na ahiretu. Zato ne smije biti stida. Imam Bukhariya rahimahullahu ta'ala u svojoj vrijednoj zbijici vjerodostojnih hadisa za koju islamski učenjaci kažu da je nakon Kur'an i Kerima, Nakon Allahove knjige najvjerodostojnija vjerodostojnija knjiga dakle Sahih Imama Buharije zbirka vjerodostojnih hadisa u toj zbirci Imam Buharija rahimehullahu ta'ala u knjizi o znanju naslovio je poglavlje po el haya u fil il ilm imali stid u traženju znanja stid u traženju znanja Ispomenulo je određena predanja određene hadise na tu temu. pa je spomenuo o velikog islamskog učenjaka i komentatora Allahhu je Subhanahu Teala njige spomenuo je riječi imama Mujahida Rahimehullahu Teala koji kaže la je temulahmustehinwalamuste kibirin. Znanje ne traži, iznanje neće postići onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Znanje ne traži I neće postići znanje onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Onaj koji se stidi, stidga je da pita. Stidga je da postavi pitanje onome o čemu ne zna. A uglavnom, najčešće s pitanjima se postiže znanje. Nije čovjek uvijek u prijelici da dođe na svaki skup gdje se govori o Allahu i subhanahu wa vjeri. Međutim, s vremena na vrijeme ilazi na nedoumice, najlazi na probleme. Potrebna su mu rješenja, pa nazove, pita ili zapiše na papir kada se sretne sa učenim čovjekom, priupita ga za dotična pitanja i na takav način dobio odgovor, odnosno na takav način postiže novo znanje. Pa onaj koji se bude stidio u problemu, potrebna mu odgovor, potrebno mu rješenje, međutim on se stidi. Očekuje da neko drugi pita za njega. Teško, svako se brine o sebi i slično, Pa sigurno onaj koji se bude stidio neće postići znanja. Postoje dvije vrste stida. Postoje urođeni stid i postoji stid od Allaha subhanahu wa ta'ala. Stid da nas Allah gleda, a mi griješimo, mi se nalazimo u grijehu. O toj vrsti stida ne govorimo, već govorimo o urođenom stidu. Taj urođeni stid ne smije biti prepreka u traženju znanja. Ne smijemo se stidjeti, već trebamo postaviti pitanje. I također, kaže Imamu džahid, neće postići znanje onaj koji se oholi. Onaj koji se oholi. Oholik smatra da mu to znanje nije potrebno, smatra da on ima mnogo znanja, smatra naprotiv da je on na posebnom stepenu kod Allaha subhanahu wa ta'la posebnom i badetu, nije mu potrebno da više traži znanje i oholi se, uzdiže se. I kada će takav da proširi svoje znanje? kada će takav da nauči novo znanje nikada dakle znanje ne traži onaj koji se stidi onaj koji sohole također spomenuo je Imam Buhari rahimehullahu taala u ovom poglavlju stid kod traženja znanja riječi Ajše radijallahu anha koja je rekla divneli su žene ensarike divneli su žene ensarike je li ensarije su stanovnici Medine Oni koji su prihvatili Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam iz Mekke u Medinu, kada je učinio hijđuru, koji su ga dočekali. Dakle, ensar je stanovnici Medine, ensarike žene, jeli u Medini. Pa kaže Aisha radijallahu anha divne su žene ensarike. Stidih nije spriječavao da pitaju o vjeri, da uče svoju vjeru. Stidih nije spriječavao da uče svoju vjeru. Poznato nam je da se i muškarci i žene stide, ali je stid izraženiji kod žena. Tako bi trebalo da bude. Stid treba da je izraženiji kod žena i stid je najljepši kod žena. Pa ensarijke žene, stanovnice Medine, nije sprečavao stid da uče svoju vjeru. O čemu se radi? Ima muslim, Rahimahullahu ta'ala, u svome sahihu spominje događaj nakon kojeg Aiša radijallahu anha rekla je ove ove riječi divneli su žene ensarike stid ih nije sprečavao da traže znanje naime šta se desilo došla je umu, došla je jedna od ashabika jedna od ashabika je došla i upitala Allahov poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa alihi wa sellem kako da se očisti nakon menstruacije kako da se očisti nakon menstruacije Pa je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam rekao da uzme mirisa da namiriše krpo jedan da namiriše vatu ili nešto slično i da stavi. Pa to ženi kao da nije bilo jasno. Pa je upitala Allahov poslanice gdje da stavim? Pa se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam zacrvenio od stida. Zacrvenio se od Pita gdje da stavim Allaho u posljedniče? Pa Aisha radijallahu anha koja je bila tu prisutna uzela ju je za rame i privukla sebi i rekla stavi tamo gdje ti je izlazila krv. Tamo gdje ti je izlazila krv na takav način. Jeli, na to mjesto stavi dakle, krpu, vatu ili nešto slično namirisano. Nakon toga Aisha radijallahu anha je rekla divne su žene Ansarike, stidi ih nije spriječavaju da uče svoju vjeru. Dakle, loho poslanik sallallahu alaihi wa sallam od dotičnog pitanja se zacrvenio, zastidio, stid ga je bilo, dolazi žena i pita, jeli nezgodno pitanje, međutim, žena se nije stidjela. I brojni su slučajevi da su također dolazile žene, a čak i muškarci, i kada bi htjeli da postave neko pitanje koji osnovi stidljivo, napravili bi uvod. Kada bi rekli, Allaho poslaniće, doista se Allah ne stidi istine. Doista se Allah ne stidi istine. To je, sada ću ti postaviti pitanje koje je stidljivo, ali želim da naučim ga, želim da znam istinu po ovom pitanju. I dakle, ukoliko nam nešto ne bude jasno, obavezno moramo pitati. Stid ne smije da bude prepreka u traženju znanja iz dini Islama. Zatim, dakle, kada sjedimo mirno, kada se skoncentrišemo na predavača, kada ono što nam bude nejasno, priupitamo, dobijemo odgovor na to, ne preostaje nam ništa drugo osim da to zapamtimo, da zapamtimo ono što nam se govorilo o vjeri. Ili na neki drugi način da ga pribilježimo, da ga usvojimo, da imamo pri sebi, dakle, ili da zapamtimo, da nosimo posle to sa sobom u svojim grudima, u svome srcu, ili dakle, da zabilježimo u svesku na listovima koji će biti kod nas pa ćemo dakle s vremena na vrijeme vraćati se iščitavati dotično i dakle utvrđivati utvrđivati ono o čemu je bilo riječi iz Allaha je subhanahu wa taala vere u hadisu Abdullah ibn Amra ibn al-As radijallahu anhuma koga ga piše mnogi imam Ahmed u svom musnedu Tabarani u Uh, svojoj enciklopediji, velikoj enciklopediji hadisa imam Bejhrik i također imam Bukhari u Edebul Mufredu od Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma da je rekao Allah o salatu wa salam budite milostivi prema drugima pa će se i prema vama biti milostivo. Opraštajte drugima pa će i vama biti oprošteno. Budite milostivi prema drugima. Budite milostivi prema ljudima, pa će i prema vama, Allah dželala, gospodar svih ljudi, biti milostiv. Opraštajte drugima, to jest ljudima, pa će i vama biti oprošteno. Zatim kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam i teško li se ljudima koji su poput lijevka? Teško li se ljudima koji su poput lijevka? Poznato nam je šta je lijevak? Lijevak koristi se kao sredstvo Kada želimo nešto jeli da uspemo u posudu koja ima uzak otvor, koji ima mali otvor pa se tada koristi lijevak koji je na svoem vrhu jeli. širok mnogo otvoren, a na svoe kraju na drugom dakle dijelu sužen, Pa se odozgo sipa kako bi se jeli nasulo dotičnu to što žemo jeli u posudu. Da li išta ostaje u tom lijevku? Ništa ne ostaje u tom lijevku. Makoliko se usulo u taj lijevak, sasulo u lijevak od osgo, sve iscuri. Zato kaže Allaho poslanik, sallallahu alaihi veusam, teško li se ljudima koji su poput lijevka? Makoliko ti usa, us, usuo od ozgo, dao im nasuo u njih, sve iscuri. Na jedno uho uđe, na drugo uho izađe. Kaže, teško li se ljudima koji su poput lijevka. Dakle, ne smijemo biti takvi. Već ono što čujemo iz Allaha je subhanahu wa ta'ala vjere. To znanje je dragocjeno, Od tog znanja ovisi naša vjera. Od tog znanja ovisi naš dunjaluk. Ovisi i naš ahiret. Moramo to vrednovati. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala najbolji ljudi su učeni ljudi. Oni koji rade po tom znanju. Oni koji rade po znanju kojeg nose. Najbolji ljudi vjerovjesnici nakon njih, rečeno je u hadisu da su učeni ljudi naslednici vjerovjesnika, pa su učeni ljudi najbolji ljudi nakon vjerovjesnika. Dakle, učeni ljudi, opet pocrtavam, oni koji rade po tom, po tom znanju. Zato moramo se truditi da dotično znanje, koje nam se govori, koje slušamo, dakle, da doista slušamo, ne da samo čujemo, već da slušamo, poslušamo i usvojimo, da zapamtimo i... Ili na neki drugi način da zabilježimo, da snimimo, da zapišemo, da se podpomognemo desnicom i slično. Šta će nam to pomoći u pamćenju? Šta nam pomaže u pamćenju znanja koje nam se govori? Ili Allahove knjige? Ili hadisa Allahovog poslanika alihi salatu waslam? Prije svega iskrenost. Što god želimo da naučimo iz Allahove knjige iz Allahove vjere, iz dini Islama, u tome moramo biti iskreni da to učimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne radi diplome, ne radi hvale, ne radi novčanice da bismo zaradili nešto, da bismo bili na posebnom položaju kod ljudi, da bi nas ljudi tapšali, da bismo dobili funkciju. Ne. Oni koji budu učili zbog toga, vrlo malo će im ostati od tog znanja. Allah će ih prepustiti onome zbog čega ili zbog koga su i tražili znanje. Pa će dakle to biti razlog da zaboraju funkcija, ugled, položaj ljudi. Zabavit se time i izgubit znanje koji su tražili radi njih. Ukoliko budu tražili znanje radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to znanje će i ostati pri njima. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, u istinu čovjek pamti shodno svojoj iskrenosti. Čovjek pamti Onoliko koliko je iskren. Zatim za sigurno šta nam pomaže u hifzu, u pamćenju, ostavljanje grijeha. Ostavljanje grijeha. Što god više budemo se udaljavali od grijeha, to ćemo na drugoj strani više pamtiti iz Allahove knjige, iz Allahove vjere i slično. Upitani ima Malik rahimahullahu ta'ala: "O Ebu Abdilla, imali nešto što pomaže pamćenje. Imali nešto što nam pomaže u pamćenju vjere?" pa je rekao ima Malik rahimehullahu taala ako nešto pomaže onda je to ostavljanje onda je to ostavljanje grijeha Bishr el harith rahimehullahu taala rekao je ako želiš da postigneš znanje onda ne griješi ako želiš da postigneš danje, onda ne griješi zatim zasigurno rad po onome što se pamti rad po onome što se pamti ono što naučimo da radimo po tome čim radimo To ostaje pri nama. Čovjek, kada nauči jednu Kur'ansku suru, čim prouči tu suru pred nekim, odma njegov hipz, njegov pamćenje je čvršće. Pogotovo ukoliko klanja kao imam nekoga predvodio namazu u džemacu, da izađe pred druge ljude i da uči ono što je zapamtio, dvoumi se, Kada klanja sam, nije siguran. Međutim, kada izađe pred druge i kada proči onda je mnogo, mnogo više sigurni u jeli, pamćenje onoga jeli, dijela Kur'ana ili Kur'anske sure. Zatim, da vodi računa o svojoj ishrani. Ishrana i te kako utiče na pamćenje. Dakle, da vodi računa o svojoj ishrani, da njegova ishrana bude halal i također da se mnogo ne prejeda. Zatim, u strajnost, u hifsu. Treba, dakle, ustrajavati u hivzu. Na početku, počesto nam šetan oteža. Teško pamtiti jedna sura, pa druga sura, pa treća. O, I kada? 114 sura u Kur'anu ima. Kada zapamtiti cijeli Kur'an? Jedna stranica, druga, šestotine stranica. Jedan ders, jedno predavanje, drugo predavanje. Ko će učiti ta pitanja iz lohove vjere? Šetan na početku težava. Međutim, što god čovjek više pamti, pitajte one koji su zapamtili u knjigu, na početku je bilo težko, ali što god su više pamtili, je li to pamćenje im je e, olakšavalo se. Svaki dan, iz dana u dan, lakše su pamtili i mnogo, mnogo više su pamtili. Zatim, je li ponavljanje, obavezno dakle ponavljanje. Nije tajna pamćenja u samom pamćenju, već je tajna u održavanju. Nije teško zapamtiti Kur'an, naučiti ga na pamet, ali je teško ga održati. Dakle, nije tajna hivsa u samom hivsu, pamćenju, metodama kako zapamtiti ostalo, već u održavanju, u ponavljanju. Zato, dakle, neophodno je da se ponavlja. Kako kažu naši ispravni prethodnici, srca su poput zemlje, a znanje, kur'anski ajit i hadisi, ono što se uči iz Allahove vjere, su poput sadnica a obnavljanje tog znanja je jednaka ili slična vodi s kojom se zalijevaju sadnice. Pa ukoliko ne stane te vodi, ukoliko se ne bude zalijevalo njome, sasušit će se i te sadnice. Odnosno, ukoliko ne budemo obnavljali, ponavljali, i znanje će iščeznuti. Otići od nas, zaboravit ćemo i srca će nam opust, opustošiti, jeli opustiti neće. O njima se ništa nalaziti od znanja i za sigurno prenošenje drugima. Ono što naučimo, gledajmo da barem nekome prenesemo. Odma jel'i time će se učvrstiti naše naše pamćenje. Dakle, jedan od pokazatelja naše iskrenosti u traženju znanja, da iskreno tražimo znanje iz vjere radi Allaha subhanahu wa taala jeste da jel'i, naučimo ono što nam se govori kako da otklonimo od sebe neznanje ako ćemo i mirno sjedeti i razmišljati i pitati ono što ne bude nam jasno na predavanju na izlaganju i slično zatim sve to ostaviti baciti za leđa kako, na koji način odkloniti od sebe znanje neznanje zasigurno na takav način ne vez dakle obavezno moramo usvojiti prihvatiti zapamtiti zabilježiti imati kod sebe ono što nam se govorilo o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Ovih pokazatelja još, inšallahu ta'ala, u narodnoj emisiji govorićemo o još nekim pokazateljima, odnosno lijepim postupcima ili obaveznim postupcima prilikom traženja znanja da bismo postigli znanje, da bi to znanje bilo veričetno pri nama i da bismo bili iskreni u tom traženju da doista znanje tražimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha djelavala molim, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način i molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama i mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wasallillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.